Välkomna till Blues i juletid. Idag ska vi presentera den fantastiska gruppen Blues for Money som skördade sina största framgångar i slutet av 70-talet i Chicago med omnöjd. De här Blues for Money hade en högst särigen sångare Arthur McJohnson som gick omkring halvnaken på scenen. Han kom alltid in i en frack kavaj, en oklanderligt knuten slips med tillhörande vit skjorta. Eller hade han kanske ibland en fluga som flög omkring öronen på honom och surrade. Men det märkte jag inte publiken så jag vet inte fan varför jag sitter här och nämner dig. På hodet hade han en mössa som det stod blåst för man på, Men de bostäverna var så små så det var ingen som såg det. Men däremot såg man att i varje solor stegade han fram till senkanten och drog ut sin långa 38 cm skuk till 52 cm längd och spelade sin kron på den bastoner med den berömde bassisten Leroy van Dijk som egentligen en helt annan gubbe- men ska ni ta och skita i. Den här sångaren Johnson- gjorde också så- att han vände röven mot publiken- och släppte av några riktiga- bråkande bråkskitar. Alltså han åt alltid ärvsoppa- och eftersom man hade- en mycket dålig digektion- så spältes aldrig de här arterna utan de förut som projektiler som skjutna ur en Kalasnikov och träffade publiken rakt mitt mellan ögonen. Det var många gånger en mycket spektakulärt scenframträdande. Trumisen låg i Armstrong stod och spelade som Pete istället för att spela trummor. så det lät ju lite konstigt. Och Gitarristen Louis Armstrong stod också och spelade trompet så det lät dubbelt så konstigt. Och eftersom saxofonisten Louis Armstrong också stod och spelade trombet, så lät det ju jävligt konstigt. Och det var inte unligt att de inte fick några inspelningar eller några spelningar överhuvudtaget. Men här ska vi i alla fall höra en inspelning från Chicago Highland Club från 1979- där hela bandet är ersatt med ett annat band. Men då är det inte Blues for Money. Men det är det i alla fall för då står det på skivetiketten som är från Bonuswick. Så nu ska vi höra på Blues for Money fast vi inte ska höra på Blues for Money. Men jag, ja, nu går jag att ta en byr istället. Jag har fattat något av det här.